Тері Прачетт Джинго Правитель в мав зосереджений вигляд, бо вже не раз помічав, як людей збиває з пантелику, коли їх уважно слухають. А на подібних зібраннях, де йому доповідали міські радники, він слухав особливо уважно. Бо йому казали тільки те, що хотіли, щоб він почув, тож йому доводилось слухатися в паузи між словами. А там ховалося те, про що лорди думали, він не знає, і сподівалися, що не дізнається. Ось і зараз він уважно дослухався до того, що лорд Дауні із гільдії найманців не договорював, надміру розжовуючи йому про високий рівень відготовки гільдії та її значення для міста. Не витримавши агресивного слухання вецінарі, голос врешті. Стих. «Спасибі, лорди Дауні, – сказав він, – переконаний, що з цими знаннями нам тепер буде ще важче заснути. Маю лише одну крихітну заувагу. Наскільки мені відомо, слово «наймінець» походить із Хапонії? Ну, так. І, наскільки мені відомо, багато ваших учнів, виявляється, є вихідцями з Хапонії та сусідніх країн?» «Неперевершена якість нашої науки, а тож, тобто, насправді, ви хочете мені сказати, що їхні найманці мають більше досвіду, знають всі закутки нашого міста, а ви власною персоною відточуєте їхні традиційні навички». Е... Патрицій звернувся до пана Бурлі, «Ну, хоч зброя в нас ліпша, пане Бурлі». Звісно, кажіть про гномів, що хочете, а ми останнім часом виготовляємо просто першокласні речі, підтвердив президент гільдії зброярів, а, ага. ну, хоч щось. Так, мовив бурлі, в нього був нещасний вигляд, та коли вже мова зайшла про виготовлення зброї, справа в тому, дайте вгадаю, справа в тому, що виготовлення зброї перш за все, справа. Прибуткова закінчив за нього Патрицій. У бурлі був такий вигляд, ніби він зіскочив з гачка на ще більший гачок. А так, що насправді, зброю треба продавати? А, атож усім охочим її придбати. А, так, незалежно від цілі її використання. Виробника зброї загнали в глухий кут. Даруйте «Ну, ясна річ, це ж зброя!» Підозрюю, що останні кілька років найбільші прибутки приносила Гапонія. «Ну, властиво, серифу якось треба втихомирювати жителів околиці». Патриці підняв руку. Його клерк Толумбас подав йому аркуш паперу. «Великий зрівнювач, пересувний 500-фунтовий 10-зарядний арбалет», – уточнив він. «А ось іще постривайте. Метеор – автоматизований метальник сюрикенів, що з відстані двадцяти кроків зносить голову. Якщо не відірвало, ми повернемо вам кошти. Ви коли не ви чули про дрегів правителю?» – запитав Бурлі. «Кажуть, що єдиний спосіб втихомирити одного з них – не втомно рубати сокирою, а рештки поховати під каменем» і привалити ще одним зверху. Патриці, здавалось, відволікся на велике зображення Болеодореса третього покоління з колючого дроту під назвою Дервіш. Запала болюча тиша. Бурлі спробував її порушити. Завжди прикра помилка. Крім того, ми забезпечуємо такі бажані робочі місця в Магморпорку. Пробупонів він. Експортуючи зброю в інші країни – Повернув його на землю правитель Вецінарі. Він віддав назад аркуш і приязно сміхнувся Бурлі. «Я дуже радію, що галузь так розквітає», – мовив він, «і я це особливо матиму на увазі». Він обережно склав долоні. «Справи кепські, панове». «Чиї?» – нефторопав Бурлі. «Перепрошую, що... Ой, я про інше подумав правителю». «Я веду до того, що деякі наші жителі», вирушили на той жалюгідний острів, так само, як іще пригорща хапонців, я так розумію. «Чому наші люди туди пхаються?» – запитав пан Богіс із гільдії злодіїв. «Тому що вони демонструють жвавий, першопрохідський дух і прагнуть багатства, і ще трохи багатства на неопанованій землі», – відповів лорд Ветінарі. «А який хапонцям із того зиск? поцікавився лорд Дауні. «О, хапонці, купка безпринципних людців, які завжди готові хапнути. Щось дармове», – мовив лорд Ветінарі. «Краще і не скажеш правителю». Ідлестив йому пан Бурлі, який відчув потребу наверстати втрачене. Патриці знову глянув на записи. «Ой, я перепрошую», – сказав він. «Схоже, я переплутав останні два речення місцями». «Пане Підступ, вам теж є що сказати?» Очільник гільдії адвокатів прокашлявся. Розвучало це радше як передсмертний риб, чим воно і було, адже чоловік цей вже яку сотню років був зомбі. Втім, згідно з історичними свідченнями, мертвий пан Підступ відрізнявся від живого пана Підступа лише тим, що працював без перерви на обід. Так, безперечно сказав він, розгорнувши великий звіт законів. Історія міста Лешпи, країни, що його оточує, дещо неясна. Відомо, що воно стояло посеред моря майже тисячу років тому. Втім, коли в деяких записах зринають припущення, що Лешп начебто був частиною Антморпорка, звідки ці записи і чи зазначено там, хто робив такі припущення, урвав його патриції. Відчинились двері і середини увійшов Ваймс. «А, командор, сідайте. А ви, пане підступ, продовжуйте». Зомбі не любив, коли його перебивали. Він знову кашлянув записам, які стосуються зниклої країни, кілька сотень років правителю. Їх, вочевидь, робили ми. Тільки ми. Не розумію, яким чином інші записи можуть бути законні. Строго відрубав пан підступ а хапонці, приміром, нічого там не записували, запитав Ваймс із дальнього кінця столу. «Сер Семюел, у хапонській мові немає навіть слова на позначення адвоката», мовив пан підступ. «Серйозно?» – здивувався Ваймс. «От і добре». На нашу думку, мовив підступ, посунувши тілець так, щоб не бачити Ваймса. «Ця земля належить нам, згідно з законами про експропріацію, екстротериторіальність і, що найважливіше, Акуріс Куткун Кверапіс. Мені відомо, що цього разу першими туди ступили наші рибалки. А хапонці стверджують, що то був один із їхніх рибалок, мовив ветінарій. На іншому кінці столу Ваймс стихав, рушив губами. Як там Акуріс? Що хапнув ти отримав? – сказав він уголос. «Ми ж не збираємось вірити їм на слово, чи не так?» – мовив підступ показово ігноруючи його. «Пробачте правителю, та я не думаю, що якась купка злодюг із рушниками на голові має право вказувати гордому Акморпорку, що робити». «Ні, звичайно ж, час уже провчити шайтана Хапонського», – втрутився лорд Селашіль. Пам'ятаєте, минулорічну історію з капустою Вони не хотіли приймати Десять клятих човнів А всякому відомо, що в гусениці додають особливої нотки смаку Мовив Ваймс Більш-менш собі підніс Патрицій косо на нього зиркнув А тож, погодився Селашіль, Там стільки корисного білка А пам'ятаєте, скільки натерпівся Капітан Дженкінс із багажем баранини Вони хотіли кинути його заграти в хапонській в'язниці. І чого б це? Адже зелене м'язко смакує найкраще, мовив Ваймс. Ой, під тим шаром карі ніхто б не помітив, озвався Бурлі. Якось мене запросили на обід в їхнє посольство. І знаєте, що вони змусили мене їсти? Овече! Пробачте, панове. Урвав його Ваймс, ставши за стола. Маю подбати про невідкладні справи. Ваймс кивнув Патрицію і квапливо вийшов з кімнати. Він зачинив за собою двері і вдихнув свіжого повітря, хоча цієї миті залюбки подихав би у барні. Капрал Малодубко зірвалася з місця, вичікувально на нього втупившись. Вона сиділа біля ящика, що собі мирно туркотів. «Тут щось відбувається. Біжи до...» Тобто пошли голуба до ярду, попрохав Ваймс. Щось іще, сер. Наразі всі відпустки скасовано, і я хочу бачити всіх констеблів, наголошую всіх констеблів в ярді о, скажімо, шостій годині. Слухай, сер, доведеться послати ще одного голуба, хіба що я втиснув все в одну записку. Малодубко квапливо починчикувала. Вайм визирнув із вікна. Біля палацу завжди панувала якась метушня, але сьогодні там було. Не те, щоб збіговисько, просто більше людей, ніж зазвичай. Ніби вони на щось чекали. Хапонія. Всі вже в курсі. Старий щебінь мав рацію. Дрібні камінці вже потрохи осипаються. Тут не просто почумилось кілька рибалок. Мова йде про сотні років. Словом, це як двоє дебелих чоловіків, які селкуються увіпхатися, у маленьку кімнатшину, і при цьому поводитись пристойно, але якоїсь миті комусь із них просто необхідно розправити плечі, і вони вже вдвох трощать меблі. Але цього не могло статися, адже так. І з того, що він чув, теперішній сирив був тямущим чоловіком, який понад усе хотів утихомирити буйні околиці своєї імперії – але ж хапонці ще й в Анкморпорку жили, чор забирай. Деякі навіть народилися в Анкморпорку. Ось ви бачите хлопчину від одного погляду, на якого в голові одразу зринають образи верблюдів. Аж тут він розтуляє рота, і виявляється в нього такий густий анкморпоркський акцент, що аж страх бере. Ох, а скільки побутує жартів про кумедну їжу та чужоземців, та все ж... Не такі вже й вони смішні, якщо задуматись. Коли ви чуєте вибух, нема часу думати, скільки горів гніт. Коли він повернувся в щурячу палату, там розмовляли на підвищених тонах. Тому що, орде Селашіль, пояснював Патриці, старі часи вже минули, ніхто більше не похвалить нас, якщо ми пошлемо воєнний корабель, щоб, як ви кажете провчити шайтана нетутешнього за його помилки. По-перше, у нас немає воєнних кораблів, відколи ще затонула наша Мері Джейн 400 років тому. Та й часи вже не ті, нині за вами стежить увесь світ, і, мій лорде, не можна більше казати, чого вилупився, і цідити вилупку в око. Він відкинувся в кріслі. Не забуваємо про химерію і ханлі, і ефеби цорт, і про сучасний Мунтаб теж і омнію. Серед них, панове, є достоту стото могутні держави. Багатьом із них не до вподоби загарбницький світовляд хапонців, але й від нас вони не особливо в захваті. Це чому здивувався лорд Селашіль, Бо історично, якщо нам не вдавалося окупувати землі, ми вели із ними війни, пояснив правитель Вецінарі. З певних причин масова різанина врізається в пам'ять. Ой, історія, хмикнув лорд Селешіль, вона вже в минулому. Згідний там їй і місце, урочисто мовив Патриції. Я не розумію, чому вони і зараз нас недолюблюють? Ми їм винні гроші? Ні, швидше вони нам винні гроші, що в є кращою причиною нас не любити. А як щодо Столата і Псевдополя та інших міст поцікавився лорд Дауні. Вони нас теж не дуже люблять. Чому? Адже у нас спільна спадщина, не розумів лорд Селашіль. Так, мій лорде, але ця спільна спадщина головно виросла на війнах між нами, мовив Патрицій. Від них не дочекаєшся підтримки. Шкода трохи, бо в нас немає власної армії. Я, звісно, не військовий, але вважаю, що наявність армії є ключовим елементом для успішного ведення війни. Він окинув оком усіх присутніх. Справа в тому, продовжив він, що Акмор Порк був категорично проти регулярної армії. Нам усім відомо, чому люди не довіряють армії. Озвався лорд Дауні. Купа озброєних людей, що стоять собі без діла. Їм починають лізти в голову всякі думки. Ваймс побачив, як усі повернули до нього голови. Нічого собі, сказав він, пожвавившись. Ви, бува, не на старого кам'янолицього Ваймза натякаєте? Того самого, що підняв повстання народного полчення проти правління тиранічного монарха, щоб здобути трохи свободи та справедливості в цих краях? Схоже, що так. А хіба не він обіймав тоді посаду командора варти, святі небеса? Так і він. Чи не його повісили, розчеленували і закопали в п'ятьох домовинах? І хіба не він є далеким предком теперішнього командора? Скільки збігів здоріти можна, егеш?» Його голос із маніакально життєрадісного зійшов на гарчання. «Ну що ж, із цим покінчили, хто там ще хоче висловитись?» Всі дружно засовались на стільцях, відкашлюючись. «А як щодо наймених військ?» – запропонував Богіс. Заковика знайманими військами в тому почав Патриці, щоб вони взялись воювати, потрібно їм заплатити. А потім ще доведеться докинути їм зверху, щоб вони припинили, хіба вам дуже пощастить. Селешіль вдарив кулаком по столу. «Та що б їм трясця?» – він сердито пробурчав. «Самі так самі!» «Нам би все-таки не завадило війську», – заперечив лорд ветінарі, «Але в нас нема грошей». Я веду до того, що ми не можемо собі дозволити наймані війська». «Як так?» – не розумів лорд Дауні. «Ми хіба не сплачуємо податки?» «Ах, я знав, що про це зайде мова», – мовив правитель в етінарі. Він підняв руку, як за сигналом його клерк нараз подав йому аркуш паперу. «Отож, погляньмо, а, так, гільдія угу. найманців». Загальний прибуток минулоріч становив 13 207 048 48 доларів. Сплачені податки минулоріч 47 доларів 22 пенсії і ще щось, що після перевірки виявилося Гершевським півдонгом, а це одна восьма пенні. Тут все законно, гільдія бухгалтерів, а так, гільдія бухгалтерів, загальний прибуток 7 мільйонів 999 тисяч 11 доларів. Сплачені податки – нуль. Але так, звісно, я бачу, вони подали заявку на повернення податку на суму 200 тисяч анкморфорських доларів. І щоб ви розуміли, нам дістався той Гершепський півдонг – мовив пан Беймороз з гільдії бухгалтерів. «Що посієш, то пожнеш», – спокійно мовив в етінарі. Він відсунув папірець у бік. «Оподаткування, панове, схоже на молочну ферму. Потрібно видобути якомога більше молока з якнайменшою кількістю мукання. І, боюся, останнім часом мені припадає саме лише мукання». «Ви хочете нам сказати, що Анкмор Порк збанкрутував?» – запитав Дауній. – Саме так. І водночас він кишить багатіями. Гадаю, більшість своїх статків вони спускають на мечі. – І ви допустили масове ухилення від податків? – запитав лорд Селешіль. – Ой, ніхто не ухиляється від податків і навіть не уникає. Просто ніхто ці податки не сплачує. – Яка мерзенність! – патрикцій здійняв брови. – Командори Ваймс? Так, сер. – «Чи не могли б ви, якщо ваша ласка, зібрати загін своїх найдосвідченіших людей, зв'язатися з колекторами і нарешті отримати протерміновані податки? Мій клерк дасть вам список головних неплатників». «Гаразд, сер, А якщо вони прочитимуться, сер? запитав Ваймс, уїдливо всміхаючись. «О, ну як вони можуть прочитися, комендоре? Така воля наших місцевих можновладців». Він узяв папірець, який йому простягнув клерк. «Погляньмо, що в нас тут?» «Першу у списку» – лорд Целашіль квапливо прокашлявся. «Вже надто пізно займатися цими дурницями», – сказав він. «Це вже минувшина», – докинув лорд Дауні. «Закопана і прикопана», – додав пан підступ. «Я своє заплатив», – мовив Файмс. «То дозвольте мені підсумувати», – сказав вецінарій. Не думаю, що хтось хоче бачити, як дві дорослі держави чубляться за шматками нюки. Ми не хочемо воювати, а втім, їй Бог, якщо нам доведеться, ми покажемо цим. Почав було Лорс Целашіль. У нас немає флоту, немає армії, а також немає грошей, нагадав правитель в етінарі. Ми, звісно ж, володіємо мистецтвом дипломатії, дивовижно, на що здатні правильні слова. «На жаль, без великого Кейка люди не дуже охочуть слухати», – мовив лорд Дауні. Термін «політика великого Кейка належить до одору Рузвальту, примітка перекладача. Лорд Целешіль ляснув по столу. «Нам не потрібно говорити з цими людьми, мій лорди. Панове, ми повинні показати їм, що нас так легко не злякати. Ми мусимо наново сформувати полки». «У, власна армія?» – здивувався Ваймс під командуванням людини, чия придатність вимірюється здатністю заплатити за тисячу кумедних капелюшків. Хтось подався аж на середину столу. До цього моменту Ваймсові здавалося, що він спить, а, говорячи лорд Іржавський, немови справді позіхав. «Чия придатність, пане Ваймс, вимірюється тисячолітньою традицією виховання правителів?» – поправив він. Від слова «пан» Ваймзу аж стиснуло в грудях. Він знав, що він пане завжди ним буде, та з нього, мабуть, змалювали інших панів, але його шлях трафляв, коли хтось, хто занудно розтягує слова, не звертався до нього «сер Семюел». «Гарне виховання», – мовив він. «Ні, вибачте, цього не маю, якщо саме це потрібно, щоб ваші солдати гинули просто». «Панове, будь ласка», – втрутився Патрицій. Він захитав головою. «До чого ця боротьба? Ми, зрештою, на воєнній раді. А що стосується формування полків, це, звісно ж, ваше давнє право. Озброєння молодих людей у важкі часи є одним із обов'язків джентльменів. Історія на вашому боці. Правила дуже чіткі, і я не можу піти проти них. Мушу визнати, я собі не можу цього дозволити». «Ви дозволите їм бавитись? У солдатів?» – не повірив Ваймс. О, командор Ваймс, усміхаючись, мовив пан Бурлі, ви як військовий мали б... Іноді люди привертають до себе увагу криками. Як варіант, вони можуть гупнути кулаком по столу чи навіть на когось замахнутися, але для досягнення цього ефекту Ваймс просто завмер на місці. З нього аж струмив холод, а живі лінії на його лиці враз застигли. Я не військовий. Даремно ж бурлі примирливо до нього усміхнувся. Але ж, командоре, у вас є шолом, лати і все таке. Зрештою, це одне й те ж, правда? Ні, неправда, панове. Правитель ветінарі поклав долоні на стіл на знак того, що нараду завершено. Повторюсь лише, що завтра я обговорюватиму це питання з принцем Куфурою. Про нього гарно відгукується, мовив лорд Іржавський. Строгий, але справедливий. Можна тільки захоплюватися тим, що він робить для деяких відсталих регіонів. Найбільш постривається, ви говорите про принца Кадрама, виправив його правитель в Куфура – його молодший брат. Він прибуває сюди як спеціальний посланець свого брата. Він? О інший? Та він марнотратник «Облудник, брехун, подейкують він, бареха, спасибі за ваш дипломатичний відгук, лорда Іржавський». Урвав його Патрицій. «Маємо, що маємо, але вихід є завжди. У наших держав чимало спільних інтересів. І, звісно, нам багато про що каже серйозне ставлення кадрама до цього питання, якщо він посилає власного брата, щоб його вирішити. Так він підтримує міжнародне співтовариство». «То сюди приїжджає хапонське цабе?» – здивувався Ваймс. «Я про це нічого не знав». «Як не дивно, сер Семюел, мені в ряди годи вдається кілька хвилин поспіль керувати містом і без ваших порад чи супроводу. Хотів лише сказати, що на вулицях панує антихапонська атмосфера. Це ще той фрукт». Лорд Іржавський прошепотів пану Богісу аристократичним тоном, що пихато здіймався аж до самої стелі. «Яка неповага послати його сюди?» «Переконаний, ви, Ваймзе, опіклуєтесь, щоб вулицями можна було безпечно пересуватися», – відрубав Патриції. «Знаю, ви таким пишаєтеся. Формально він прибуває сюди, бо черівники запросили його на велику церемонію вручення нагород, щоб присудити йому почесний ступінь доктора наук. Чи щось таке. А у після на обід?» Я дуже люблю вести перемовини з людьми після того, як факультет невидної академії пригостив їх обідом. Після гостини вони не вельми поверткі і пристануть на будь-що за пакетик шлункового порошку і скляночку води. А тепер, панове, з вашого дозволу. Лорди з радниками, тихенько перемовляючись між собою, почали парами і по одному виходити з залу. Патрицій поскладав у стосик документи, проводячи тонким пальцем по краях, а тоді підняв очі. «Я бачу, ви чимось незадоволені, командори?» «Ви ж не всерйо задумались наново формувати полки, правда?» – запитав його Ваймс. «Жоден закон цього не забороняє Ваймсе. Та й їм буде якесь заняття. Кожен повноважний джентльмен повинен, ба більше, колись був зобов'язаний озброювати людей, коли цього потребує місто». І мирні мешканці, ясна річ, теж мають право на зброю. Майте це на увазі, будь ласка. Мати право на зброю – це одне. А ось мати цю зброю в руках і вдавати з себе солдатів – це вже зовсім інше. Ваймс сперся кулаками на стіл і нахилився вперед. «Розумієте, сер», – правив він. «Мені не йде з голови думка, що десь там, у Хапонії, якась купка ідіотів робить те саме». Вони кажуть серифу «пора і фенді розібратися з тими чортами в Антморкорку». А коли навала людей бігає туди-сюди зі зброєю в руках і верзе нісенітниці про війну, стаються нещасні випадки. Ви колись заходили в паб, напхом напханий озброєними людьми. Погоджується спершу все наче пристойно. А тоді якийсь пройде, випиває з чужого кухля, чи помилково загрібає собі чиюсь решту, і вже за п'ять хвилин «Ви ви шпортуєте носи в закуток до пива». Патрицій глянув на кулаки Ваймса і не зводив із них погляду доти, поки Ваймс їх не забрав. «Ваймсе, завтра підете на конвівіум чарівників. Я раніше надіслав вам листа. Я ніколи...» – в голові Ваймса зрадливо замайоріла думка про стоси непрочитаної документації на його столі. «А, пригадав він. Командор Варти йде на чолі процесії в парадній формі, це давній звичай. Я перед усіма атож, це дуже цивільно. Ви ж, я впевнений, ще не забули, як це. Процесія демонструє дружні відносини Академії з міським урядом, що тримаються на самій обіцянці зробити все, що ми попросимо, якщо ми пообіцяємо нічого їх не просити. Хай там як це ваш обов'язок. Цього вимагає традиція. А леді Сибіл погодилася прослідкувати за тим, щоб ви з'явились туди з бадьорем осяйним вранішнім обличчям. Ваймс глибоко вдихнув. Ви звернулися до моєї дружини? А як же? Вона вами дуже пишається. Вона вірить, що ви, Ваймзе, здатний на великі діла. Вона, либонь, є для вас великою підтримкою. Ну, я. Тобто, я так. Чудово. «І ще одне, Ваймсе, хоч я вже залучив до цього гільдії найманців і злодіїв, але щоб, напевне, покрити всі непередбачувані обставини, я був би дуже вдячний, якби ви простежили за тим, щоб ніхто не закидав принца яйцями». «Таке завжди засмучує людей».